Men innan jag lämnar ord över ordet till Elisabeth igen, så tänkte jag säga att läsanvisningen ligger redan uppe på dagboken. Och jag ska sen också passa på att säga att det ni kommer att få höra idag kommer att vara en ganska stor brytpunkt i rysk historia. Och därför så tycker jag att det blir Hej, passa bra att vi nästa vecka jag ett medslag och diskutera ryska språket. Efter det ni kommer att höra, Berisberg berättar om idag. Precis. Så oavsett om man läser ryska eller inte, så kommer förhoppningsvis nästa veckas föreläsning att vara lika intressant. När var du Ja, Jag heter inte hördes om, men det hör mig bra. Nej. Eh, jo, jag heter alltså Elisabeth Östrande. Jag hade föreläsning förra veckan. Också, det var någon som inte var här då. Och då berättade jag att jag är pensionär. Nu, men jag har ansvarat för den här kursen under många år. Och nu är det Mattias som ansvarar. Men jag har kvar den här från föreläsningen. Eh, och ni som var här, ni minns vad vi talade om. Vi talade om mongolinvasionen och eh, att eh, mongolerna eller tatarerna angrep Ryssland 1937 och eh, ockuperade de ryska förstendömerna som gjorde i laget och uppsmitts på många mindre förstendömer. Och att det här så kallade tataroket kommer att vara i nästan 250 år. Fram till 1880, där det äbbade ebbade ut kan man säga. Att det här det började med, med att landet var helt förstört, ödelagt. enorm Världen hade gått till spillror på 1200-talet och så väntade det sig undan för undan. Men skatten, här skatterna var väldigt betungande för de ryska förstodömerna. De ryska förstodömerna fick sitta kvar som Mongolernas eller Katarernas och diva driva in skatter, det på bönderna som trycktes ner allt längre. Så här har vi början till livregelskapen som upplevdes för vissna först 1861. Sen talade vi om Moskvas uppgång. Som sagt var, vilket var uppslippet, men efterhand så samlades eh, forstundömerna kring Moskva som blev starkare Och som också erkändes av mordorna som det främsta av forstundömerna när, när Moskva först fick monopol på skatteutrymmet i början av 1300-talet. Sen talade jag i Johannes Veges tid, när eh, ryssarna undanför undan, undan frigjordes från mogorna, när det stora först under Mönchen erövrades, när Konstantinopel eh, följde turkarna och ryssarna började uppfatta sig som det tredje Rom, det vill säga den enda fästena under den sanna kristendomen. Um, ett stort ansvar som jag kände att man tog på sig på det sättet. Och sen så talade jag också om Ivan III-sonson, Ivan IV, som kanske har förskräcklighet, Ivan Gråsnes och ryska. Och hans tid, eh, ni kanske minns det, att stora delar av hans regeringstid innebar någon slags ansamling, eller inte, för mycket reform av administrationen, militären och av kyrkan Men Från 1560. Det kan man annars kalla psykiskt en psykisk sjuk och paranoid. Och det eh, resulterade i den här eh, epoket som kallas för Africnina när landet delades upp i två delar och Ival och hans Apricinik i ett speciellt garde eh, mördade eh, enormt väldigt mycket människor och i första hand bojarder alltså den jordägande adeln som man speciellt ute efter. För, Ivan dog 1584 och efterträdde sig av sin son eh, eh, Fjodor Joannowicz som dog i sin tur 1598 och där utslopp med utslopplingen i övrigheten. Och Bröderick nämnade riket förra gången. Och idag ska vi då tala om den stora oredan som kan, ibland så säger man att startpunktet för stora oredan var 1598 när Sarets gjorde dog och att slutpunkten var freden i stundbåva 1617. Men man kan också säga 1605 Man kommer att förklara varför. Till 1613 kommer det kom ni svaret att förstå varför. E Svenskarna ingrepp freden i Stundbåga, slöt 1617. 1613 just så valdes den första saren av huset Ramann. i mitten av 1600-talet anslöts östra det måste riket vilket mycket många följder. Bland annat eh, en stor kyrkokism. Eh, slutet av 1600 talet så kommer Peter Den stora och då kommer den verkligen bygpunkten som var tidigare talade om när allt det som tidigare ansågs bra. Det vill säga att gamla ryska traditioner så blir dåligt och det västerländska som man tidigare varit väldigt kritisk mot. Och det där, det gäller ju förstås bara samhällets toppar, så att säga. Det fanns en stort motstånd mot Peters alla reformer eh, bland folket. Men det här, han var inte helt liksom nydanade i procent, redan hans far det börja tänka i de här vanorna. Eh, sen talar vi om eh, efter de, här stora, de små och stora reformer. Och sen här, efter Peter, det stora och sen så kommer 1700-talet palatsrevolutionen. Du ska lägga efter paus och få höra vad som är. med den om vi inte vet det redan. Och den stora då eh, gestalten efter Peter i Katarina den Stora. Som, eh, då är det inne på andra halvan av 700-talet som var upplöst, lyst, eh, kallade så av Hela Europa och sen så kommer jag in lite grann hela tiden på bönderna och bönderna situation. Och om jag hinner kommer jag tala lite grann om adelskulturen, så adeln var den samhällskategorin som ökade mest i antal under 1700 nivåtalet. Beroende på flera år. Och så kommer vi in det här med territoriell expansion. Kommer vi in hela tiden för Ryssland utvidgas hela tiden. Ja, vi slutade här med Fjodor Joannowicz. Och då så sa jag just att det här är ju målat i ikon, men man var ingen med det var inga inlogga för att det här är målat lite mer, men det är ju målat att påståndigheter. Och det är först nu då på talet som man börjar måla ett äh, forträtt av världsläget. Det fanns ett antal bojarer alltså den av adeln som kämpade av makten. Bariska baris Adonoff var en av dem. Det kan man säga att han låg ganska bra till eftersom man i, i praktiken hade styrt riket. Och den här folkförsamlingen som Ivan eh, Grådny hade infört, Zemski Sabor, valde Baris-Kadonoff till USA 1598. Men hans ställning var svag från första början. Och var inte dumma att om man insåg att hade man valt saren då kunde man också avsätta honom. Och han hade många fiender. E och jag vet inte, om någon av er har sett den Bariska Bullock. Den bygger ju på de här händelserna helt och hållet. Det här är den stora ryske bas som Herofjord och Shaniapir, som var avmålad i sin roll när han rollen Bariska Bullock. Och den operan bygger helt och hållet på den första stora rysk historie skrivaren och Karazin, som skrev och verkade i början av avsnittet. talet är förlåt säger, jag hoppar över ett led. Den bygger på Torskets världsdrama som bygger på Karabzin. Så Karabzin tycker att vi psykologisera och, och bygg i och för sig i gamla krön i sådär Vi man och i operan så är Baris mördare han har mördat Ivan sin yngste son och som nämnde förra gången eh, som heter Dimitri, som dog under oklart en tioåring dog under oklara omställdigheter. 1591. Och eh, ingen vet hur det där gick till, men han var ju egentligen han var ju roligt och tron, Och Den som kunde tjäna på att han då, men ingen vet hur det gick. till. Um, han, Riska Dunhoff, har fått olika eftermäten av ryska historiker tidigare. Han har varit kritisk mot honom, men nu tycker man att han nog ändå var, var en ganska bra härskare. och Han var hade, eh, hade modern på så vis att eh, han hade planer på att grunda ett universitet. Och han var den första som skickade unga män till Västeuropa för att de skulle lära sig saker och komma tillbaka. Då var det så att ingen kom tillbaka av dem i alla fall. Men han hade otur, kan man säga. En olycklig otur och det var som sagt att han ställning var svag, men sedan i början av 1600 talet så var det missväxt. Och det var missväxt under tre års tid. Och ett år kan man klara av, två år är väldigt svårt I skadan av skulden för det här menade att han hade mördat Tsaroson eh, och Det här var gott straff. Och att de här uthungrade bönderna slog sig samman i rövarband som de lämnade sina jordar och drog omkring som de sa var som rö rövar och tjugo och skaffade sig mat eller gick och skaffade. Eh, och, och i det här kaotiska skedet så plötsligt Döfte upp en person nere i, i rikets sydvästra gränsen mot Polen Som kallade som utgav sig för att vara den här Sarsåren Dmitri Som alltså inte skulle ha blivit mördad Eller inte skulle ha dött att säga, Utan hade återstått. Eh, han Det här var den första så kallade Dimitri, en falsk Dmitri Falsk kronkrependent Och han hade polsk stöd Och han med polska eh, och litauiska soldater så drog den mot oss och eh, på vägen så anslöt sig massor med bönder och liksom löst folk, hur man ska kalla det. Den de måste vara och inte måste vara sex eller fem. Då hade precis av risken dött. Förmodligen en naturlig död och har efterträtt av sin son Fjodor, som bara satt på tronen i tre månader när han mördades av Um, den första falska Dimitri. Han hade också, de som har sett operan eller annars känner till det här, vet att Fyodor hade en syster som hette Xenia. Och kan jag kan ju alltid låta bli att visa det här. Eh, Xenia, jag har jobbat ganska mycket eh, med 1600 dokument som finns i, i svenska arkiv. På Riksarkivet, och Kungliga biblioteket och Uppsala universitetsbiblioteket och sådär. Och det beror ju på där jurister som hade så väldigt mycket kontakt på 1600-talet. Och så satt det därför ett par år sen och så läste sista dokumentet och så det stötte bara det det ett brev från Sverige där det stod att det skulle och det var hade blivit måste jag säga. Och då kan man fråga var skriver den här serien? de måste man också säga att de lite kolik för att de mötas hennes problem är själv tvingades hon bli den hitvist älskade när han tröttnade på att sätta den i kloster. Så att 1609, efter några år, då så eh, kaos i Ryssland. Eh, utlänningar intervenerar. Eh, polackerna är eh, krävande Moskva. De eh, belägrar Trelhetsklosteret nordost om Moskva. Och dit har då Xenia Gaborov tagit sig till. Som nu, som och Då skriver hon till sin mormor Stefanida andré så här: Ha hälsat min fru i många år tillsammans med din son, först Ivan Lodovic, och din svärdotter först inanna Ivanovna. Min fru skriver till mig om din hälsa så att jag kan glädja mig när jag har hört om den. Om du vill veta något om mig så befinner jag mig den 29 mars och belägring i Trädeghetsklostret, knappt vid liv av jag och nunnerna är mycket sjuka. och kan inte hoppas på att överleva här. För våra synders skull och för svegfullhet och föreberi har pesten drabbat oss här i belägringen. Stora dödliga sorger drabbar många människor. Och varje dag dras 20 till 30 döda, i flera. De som ännu är kvar är helt kraftlösa och kan inte gå. Min fru, var snäll och skriv tillbaka till mig om livet i Moskva, om allt som händer hos er. Jag hälsar dig varmt, min kära fru. Och den här Stefanida de Andreina och fick ju aldrig det här brevet. Annars skulle det inte ha legat på riksarkivet. Utan det fångades upp helt enkelt. De skickade ut en budbärare som hade en säck med brev. Eh, som fångades i riksdoklostet. Så hamnade det hos polackerna. Och så kom det här. Det, det arkivet eh, hamnade i småningom i nuvarande Ytrysland. Och sen så, och där tog det av på den i mitten av 1600-talet, och så hamnade det först på skolplåster och sen på exaktor. Men det var ju ändå ett skydd, så att säga. Ehm. <hör> som sagt, som jag nämnde, att äh, utlänningar inte var det var inte bara polackerna utan också svenskarna. Och äh, Efter då att äh, det första falska hemitre hade intagit Moskva. Sen blev också han mördad och han var ganska impopulär när den pols kustrum. han var inte Bryssel om. Han höll inte fastorna och så vidare och så vidare. Och det var, det var han, han, han hade ett annorlunda beteende och han mördades och istället så kom Vasili Sjoyski. Svar som var en bojör bland många bojör. Och Historikerna är äh, ens, eller oänsa om vad det ska vara, om man var god eller dåligt, sa Alla är överens om att Sinushoisk var riktigt dålig, en riktigt sån här lönsk person. Men i alla fall, han satt ju löst också. Det som hände då, det var att den första falska Dmitri hade blivit mördat, men då det uppträdde den andra falska Dimitri Också kommer från, ner från sydväst med um, Får stöd. Och Marina Mischak att alltså den första falske Dmitris gemål är Erkännen honom som sin gemål Som då inte alls hade dött Sen fanns det faktiskt också Det är inte han kom han, han agerade mest i västra Ryssland I skoffområdet Långt västerut och, och mördades också Men Det var alltså de falska Dmitrinas tid Och eh, så småningom så intogs Måste vara av polakerna och eh, det blev en sjuk som var helt polackernas ledband som ledde då måste vara allt ihop var fullsammant centralt det fanns ingen av på olika delar av landet bekände sig då till eh svårtroligt till den andetalskemet andra det fanns det såiskt till den som lokalt de, de, de sitter på till, meningen, så, och, och andra till svenskarna faktiskt eh, för att, eh, i det här kaotiska skedet, nu är vi tillbaka i Vassalichoiskis tid. Uh, han förstod att han satt illa till så att han vädjade till svenskarna om hjälp. På den nionde eh, fick då en undersökningskyrka som var ledd av Dracocte Lagarde, som är gammal styrelse som vi ser över den här tiden. Och han det iväg till Moskva. fördelade sig med en ryska armé. Eh, intogade in i Moskva. Det står ofta i, ibland så står i det den enda gången som svenskarna att Moskva, men det intogs inte på Men de intogs sig utan svenskarna och den här förenade svensk-ryska som befriare. Men ganska snart så led det lagret led er helt mot utanför Moskva och fick släppt tillbaka till finska gränsen. Och eh, svenskarna hade inte lämnat den här hjälpen gratis så att säga utan man hade utlovat vissa gränsfästningar, käksorna bland annat. Om man inte får. det. Så det här gällde det sätta press på ryssarna. Dela Gardi begärde förstärkning när jag fick det. De frågade söderut till, eh, till den västra staden, Longborough, som intogs och som, eh, och som eh, då, eh, ockuperades och behärskades av svenskarna under sex år. Från 1611 till 1617. Eh, Dela Gardi lanserade att Gustav alltså den dog 1609 på hösten och sen så efterträdde då prins Adolf som var 17 år och var helt helt ung. Gustav den andra Adolf. Och Han och en lillebror som hette Karl Philip som Jakob de Ladare hade hårdlanserade som en ny ryktsar. Och det var i och för sig inte så märkvärt att han kämpat en annan sa för hade också en en en Det kandidat. Men jag tror inte som skulle bli avbrott det var väldigt klart eh, och ett. Eh, det som hände det var att Carl Philip, det, han blev ju aldrig SA, det vet vi Men han var storförsta av Nordborröds. För det var inte bara Nordborröds som svenskarna ockuperade, utan ett, ett stort område där omkring. Så att han var storförsta av Nordborröds under den här tiden. Och alla dokument som skrevs, skrevs i hans namn. Att säga, skriver man en subjekt så vänder man sig på honom. Man kan fråga sig eh, om man kom dit. Det gjorde han inte. Och det berodde på att hans mamma ville inte släppa vägen. Hon var bara tio år gammal. Och det kan man förstå att hon var orolig. Eh, för ser, han kom iväg, men det var först 1613. Och när, de kom, när han och hans följe kom till Lviv, så lärde sig man nyheten att Ryssarna hade samlat sig där borta i Moskva och, eh, och valt en tsar och sina egna led, Mikhail Ramano. Så det är varken en polack i Krens, utan en ganska svag kandidat. Som man kan manipulera 16 år för en indre man. Så, eh, för tidigt samlade kvar för flera månader i Vibor. Det man har sett vad som händer. Det var bara följdes och tjäger, tsar, saderna. Nu vet vi att ett man de här mannen satt kvar för, för Rysslands tron ända skämtet 1917. Det här operationsarkivet som ni ser på bilden det är riksarkivet, men när jag evakulerade den området och, de och de fick ha med sig hela stadsarkivet. Och det här är ett unikt material, det är väldigt stort, det är 21 000 blad. Uh, och det finns ingen motsvarigheter, det finns fullt i dokumenter, det är just att de inte de i från olika håll, det är ett sammanhållet arkiv, och det har ju då väckt stort intresse av forskarna. Uh, och varför står det här? Då kan jag bara visa Det en alltså. och det är två föräldralösa flickor som skriver till storförst Carl Filiq eh, och Lelagar, det var en de här. På kringstaftonen år 7120, jag kommer tillbaka till den där tidsniräkningen sedan, det vill säga 1611, kom Litauisk krigsfolk till vår by och slog igen både vår far och mor. Vår bror Stepanka tog inte fånga, och jag har en del av vår pars egen liv det här Stjorti Kiragovski, och resten har praktiskerat i solforskparfili. Och de övergivna föräldralösa flickor har inte fått någon jord alls att leva om. De ansöker alltså om sånt här underhållsgods. Om vi var här förra gången så talade jag om det här, hur eh, i valden tredje och i valden fjärde hade strävat efter att göra sig av med den gamla jordägande adeln och istället sätta in en tjänsteadel som i, bara disponerade jorden så länge som de gjorde tjänst. Och då de eller blev för gamla eller något sånt där, då kunde efterlevande ansöka om underhållsbots och de här flickorna de får faktiskt jorden De får ju mycket mindre då än vad pappan hade haft. Men ändå, så att ofta så räckte inte den där jorden. Men då blev de i alla fall eftertraktade på äktenskapsmarknaden för att den som de gifte sig mer dem fick inte stöd. Det var brist på det så. området. Det är mycket man kan läsa i det här Men, som sagt, Michael Ramon blev vald till Nyssar 1613 och han kom att sitta kvar på tronen ända till 1635. skulle man bli av med svenskarna då, där i Lomborån. Ja, det var väldigt långa fredsförhandlingar, de höll på flera år, och men avslutades med eh, freden i Stolbova 1617. Och det är den bästa fred som Sverige någonsin har slutit med Ryssland. För att nu blev allt land runt Finska viken blev svensk. Och det hade varit ett mål i flera hundra år för den svenska östpolitiken. All, all hela Rysslandshamnen över Östersjön. Sen hade ju ryssarna en hamn till, nämligen Archangel, Svart i Vita havet i Morr, i eh, Och där var det framförallt att engelsmännen som handlade på den. Och svenskarna ville förfärligt gärna ha Archangel som det lyckades gärna här I alla fall under hela 1600-talet så gick all handel över Östersjön och det var mycket svenska mellanhänder och det fick då svenskarna in mycket kundinposter som var efterträktad på 1600-talet 160-talet. Fredens löt som sagt var på, på eh, 1617 Men sen så skickades ju det här. Det här är ju en ratificering. Det är som de, de, de definierade på 16 man har gjort den här byn Storbova, som ligger mellan eh, Sankret och Skolytik. Det är en, en, en liten by fortfarande. Och, och det är bara en massa kraftskraft papper. Men sen så bekräftades den här flera gång på gång. Eh, och då leddes det här vackra dokument. Och det här ligger på riksarkivet. Och i motsvarigheten till riksarkivet i vara ligger under svenska, den svenska texten. Eh, ja, men då kan man ju ändå tänka sig så här att om nu eh, den här stora oredan som hade varit katastrof ganska fredlig. Um, så att, uh, det var ett kort i Sverige med svenskarna nere i det här 30-åriga kriget. Men det var ju inte bara det som gjorde att Sverige blev en stormakt, Började med med Ryssland. Eh, och dessutom den här unge som var själv eh, i Ryssland och benägrade Skoff två gånger. Mitt under fredsförhandlingarna dessutom det var faktiskt väldigt oförfält. Eh, men för att sätta press på ryssarna utan att kunna intapa Och då är faktiskt lite intressant för att Skoff är man ju väldigt Säger då, så har vi inget arkiv heller. Om svenskarna hade tagit stopp så hade vi haft i statsarkivet också. Och det är förstört. För Det har varit väldigt mycket arkiveränder i Ryssland. Men i alla fall, man skulle kunna tänka sig då att självhärskadömmet, den här svaren är ansmäktig. Att efter den här turbulenta tiden, att andra samhällsklasser skulle kunna rycka fram. Ta åt sig av, av makten. Det som blir inte alls, utan själva återupprättas. För det finns inga motkrafter i samhället. Jag, kommer det. Jag ska bara nämna den här bilden. Den är lite senare. Det här föreställer Michail Ramallovs son som sitter på tronen. och Det är 1673, en svensk ambassad till Moskva. Och den här är tecknad gjord av Erik Palk som var en fortifikation, svensk fortifikationsofficer, som fick följa med på den här ambassaden som varade ett år just för att bedriva skimneri och lite av intressanta objekt. Och det här är ett helt album som också finns på vissa som är oerhört värdefullt. Och här ser vi då eh, salen som sitter på sin tron här ser ganska oändlig ut faktiskt. Och här har vi först bara Trinske som tar salens hand. Och här är det svenska sändbjudet Bengt upp. Där så här sig nästan till marken och han ska då kyssa Saren Sanny och här borta till vänster så står det en kanna med en handduk och det är, den här kannan med handduk kommenteras av alla utländska sändebud och de är väldigt förtörnade för att efter detta så ska Saren då tvätta sin hand när han det här kysten och det här förnekas av ryssarna med kanna kommer ja. Jag kommer komma tillbaka till det här med med modkrafter eller bristen på motkrafter alldeles strax. 1645 så kommer då Alexei Mikhailovich blir ny tsar. Eh och, och, och kallas det kallas väl här är platsen för nybevärd i under hans tid så börjar man att det fungerar så snart. Det öppnar sig försiktigt mot Västerropa, men man är väldigt misstänksam ändå. Men man vet. Och man har ju erfarenhet av både polska och svenska trupper att teknologin är överlägsen i nästan. man bjuder in näringsidkare till exempel pappersmakare, vapenspecialister, och de får flytta in det måste Moskva, men de får inte bo var som helst. De får bo i så kallad tyska förstaden, den som man Och tysk, det kallas för tyska förstaden. Det betyder tysk idag, och på 1600-talet så var det västerlända mer västerländska förslaget skulle man kunna säga. Och någonting annat som händer med mitten av 1600-talet är att man får ett ökat kulturellt inflytande från Sydvästryssland, att det det som både polsk och det ökade markant efter 1667, för då införlivades östra Ukraina med det ryska riket, moskavitiska riket. Och det hade eh, sin upprinnelse i att kossakerna gjorde uppror mot, mot det polska väldet. Och eh, eh, så småningom så slutade det då med ett vapenskrivelse till ett stånd. Och till full östra grena staden Kief och allt land österom gjorde ned den skevitiska riket genom det här fredsavtalet. Ehm och patriarken Nikon de ville reformera kyrkolivet. Man antog att det behövdes att det var kyrkolivet var för, för flacka. Och det betyder och då gjorde man så att man ändrade eh, Bilder från Kiev, från Ukraina. Västra Ukraina fortsatte ju att höra till Polen Litauen, och Litauen. Vi vet ju att det är stor skillnad idag mellan östra och västra Ukraina, ehm, rent kulturellt. Och ehm, mentaliteten är olika också. Ehm, men den här dåreformen av kyrkolivet, det, det innebär att man ändrade i texterna. Och i ritualerna. Och kontextet skulle du nu göra som ett vekingrar. Här hade vi en vilt exakt. Observera bara in att byta bild här klävedräkten. Det här är den traditionella ryska klädedräkten. Den som är den stora äh, avskaffar för överklassen. Här har vi, det här är också historiemåleri. Men det föreställde ett stort kyrkomöte som höll 1654 där de här reformerna stod fast. Till exempel, man skulle då skava namnet Jesus med två i, i Isos. Man skulle göra korstecknet med tre fingrar istället för med två fingrar. Och sen så var det här nya formuleringar i böner och texter som folk kunde. Um, då kan man tycka att det behöver var ganska ytliga förändringar, men de som är lite äldre kommer ihåg den nya formuleringen av år som sluts fast vid 2000. Och den använder ju inte alla präster utan många har ju fortfarande den gamla formuleringen. Därför det växte ju väldigt snabbt. en väldigt tragisk skrippning av den niska kyrkan som de nyritualisterna och de gammaltroende. Och de gammaltroende fördrevs mot rikets utkant. Den här klostret uppe i norr vid ishavet, eh, Salafki, uthärdade en belägling på sex år innan det intas av nyritualisternas anhängare. Eh, gjorde det. Och de som inte gjorde det, de um, kallas för de frästlösa, de har inga präster sedan 1600-talet och man vet, men det vet hur det ser ut i en rysk kyrka. Det är en som är i kolostas som avdelar eh, kyrkorummet, kyrkskeppet så att säga, från andra men de, de har bara en väg bakom i kolostasen. Det finns, det finns ingen som kan utdela nattvården. De har sakramenten, de viktigaste som alltså är dop och den är bruten, och det är väldigt märkligt att komma in i dem i kyrkor. Det finns många sådana faktiskt i Estland Lättland och Lettland i många gamla, Det är väldigt många gamla kyrkor, men det finns rätt många som gammal gamla troende, framförallt i, i, i Lättland. Eh. Ja, Se, vi har har några minuter på oss. Då kan vi ta det här. Eh. Hur ska man karakterisera? det ryska riket på 1600-talet. Nu hade vi blivit ett land med kontinenter. I mitten av 1600-talet hade man nått fram till Stilla havet i öster. Och eh, det var ju inte så svårt att ärövra civilen. Det var ju väldigt glest för folket. Och dessutom så var det, att vi går här med teknologi, så var det ryskarna då överlägsna teknologiskt med att folken som bodde där. Eh, i den europeiska delen så var det ju väldiga avstånd och mest på folka. Eh, inga goda hamnar. Man hade att ha inget så här, hade man ingenting mer. det. Det var först på 1700 talet som man kom ner till Svarta havet. Eh, och, eh, sen var marknaden väldigt svagt utvecklad. Det fanns brist på pengar. och väldigt mycket byteshandel. Eh, man hade brist på metaller. Eh, det var det först den stora som så, så bergsbruket kom igång. Det fanns ju inte mycket att få upp och bearbetade. Och så hade man då fortfarande begränsade kontakter med västerut. Eh, Patronen satte självhärskare som ägde allt land som var förra gången och det fanns inga motkrafter. Adeln var svag i förhållandet, till salen och det fanns inget penningstarkt borgerskap som det fanns i väst. Städerna var befolkade av köpmän som i och för sig kunde bli lika med den största delen av handverkare. Västerskapet var jämfört med Västerloppen var dåligt utbildade och bönderna var livägna. Och jag nämnde det förra gången att i slutet av 1500-talet hade bönderna blivit helt livägna. De hade inte tillstånd att byta godsherre. De var bundna till sin godsherre. De var, um, eller universitet eller det som sagt, det nästan Nu ska jag, ha fyra minuter på, men då ska jag väldigt snart prata om här studierhälskap. var en uh, börja med så hade man fullt av träbodar här. Här står det här. Rysk, stod här. Men uh, senare så bygg, på 600 talet så byggdes det Statsmuseet uh, och då fick Ryssboden flytta in i flyglar för det här nybyggda Statsmuseet uh, och där och på somrarna här, så, nej, här var de sina båtar, sina lojor. De kom åkande på somrarna i regel. Innan höststormarna. Vad sålde de då? Ja? Jo, de sålde framförallt liv. Det var ju väldigt eftertraktat, för under de här 1600-talet byggdes ju både örlogsflottorna och handelsflottorna, och de öppnade ju och, eh, och det var svenska kronor, var väldigt stora inköpare. Och så hade de också andra saker med så mycket olika saker. In, in, in Helsberg, eh, Ryssland var väldigt upptagen. Så det finns ett begrepp som är ryssläder. Eh, handskar, vantar, piskor, kottaskar som man använder på personens och så vidare och så vidare. Och det som man köpte framför allt var metaller. För det var ju brist på metaller i Ryssland. Och eh, det som var mest det var koppar. Och i Sverige fanns ju farliga koppargruvor som tidigt försörjde hela Europa med koppar. Det var också en där viktig anledning till Sveriges stormatställning då Och de där vill ju ryssarna förfärligt gärna att ha De hade hans utbildning. de för de som ålder och efter vikt när de kom hem. De där det tyckte för svenska kronan om det var inte bra att säga om mynten i ut i landet. Så, och det var olika liksom, ryssarna, svenskarna och den svenska borger, svenska borger och, och ryska köp. Men det finns en hel del de bevarat material från det här. Och den här Ryskvården kommer att ligga kvar på slutsen, ända fram till 18 då stängdes den och så växlade man tomten mot vår tomten. måste vara. Men i alla fall, det var ett inslag i gatabildet på 1600-talet. Uh, ryssade som kom i sådana här långa kapstad med höga mössor. och Tyskland. Uh, 1600-talet var helt enkelt.